Veštačka inteligencija jedan je od vodećih razloga promena koje se dešavaju unutar obrazovnih sistema širom sveta. Njen uticaj na mlade i njihovo učenje postaje sve značajniji. Srbija ima dobru volju i dobre smernice da je implementirao svoj obrazovni sistem, ali to nije dovoljno da bi nove tehnologije zaista bile deo nastavnih programa. Tehnološka revolucija koju je svedočimo dešava se brže nego bilo koja do sada. Veštačka inteligencija razvija se eksponencijalno i povlači sa sobom promene u svim segmentima. Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina, Sjedinjene američke države i Južna Koreja u školama imaju najmasobniju primenu alata koji podrazumevaju veštačku inteligenciju. Od ovakvih primera Srbiju deli nekoliko decenija rada. Međutim, prema Globalnom indeksu veštačke inteligencije, Srbija ima solidnu osnovu. Najveći problem je praktično neznanje, a drugi problem jeste mali broj aplikacija, primena, A upravo kroz razvoj obrazovnog sistema, odnosno pripremanja škola za veštatsku inteligenciju, mi se spremamo da žadamo udorat s tom našem najvećem problemu. Ima organizacija koje pomažu u razvoju digitalne pismenosti, što je preduslov za primenu novih tehnologija. Fondacija Petlja razvila je platformu za učenje programiranja i razvoj digitalne pismenosti i nju besplatno koriste nastavnici informatike u školama. Time se stvara osnov za dalju primenu novih tehnologija. Ono što dobijamo o, kao informacija sa terena, ako tako ne mogu da kažem, je da oni nastavnici koji su negde e, više radoznali, koji su otvoreniji da probaju neke nove alate ili neke nove prakse, oni su, ja mislim, sa u prvih par meseci pojave e, džene jaja i opene jaja, već krenuli nešto da isprobavaju. Tako da, e, ako treba u jednoj da kažem kako je situacija, ja bih rekla da je vrlo šarenolika. Srbija ima strategiju razvoja veštačke inteligencije za period od 2025. do 2030. godine, čemu su prethodile etičke smernice, ali je potrebno doneti konkretne propise. Strategija kao dokument nije pravno obavezujući, ali je veoma značan zato što daje osnovu za razvoj konkretnih propisa koji će nam pomoći da se suočimo sa izazovima koje donosi veštačka inteligencija u svima oblastima, pa tako i u obrazovanju. Mi imamo jednu strategiju obrazovanja koja meni se čini vrlo slabo ako uopšte spominje izazov štačke inteligencije, a mi danas već moramo da reagujemo na to, jer mi vidimo s druge strane da programi koje mi danas imamo u školom uopšte ne prate a, a, taj nivo pitanja i taj nivo inputa uopšte na obrazovanje mladih koji deluje ide u jednom stihijskom pravcu. Ono što pokazuje Globalni indeks veštačke inteligencije jeste da Srbiji nedostaje regulatorni okvir, veća institucionalna podrška kao i više ulaganja u infrastrukturu kako bi mogla da ubrza razvoj i primenu novih digitalnih alata.